Говард Філіпс Лавкрафт та Кенет Стерлінг «У стінах Еріксу» Перш ніж спробувати заснути, я приведу до ладу свої нотатки для звіту, який маю підготувати. Те, з чим я маю справу, настільки виняткове та незвичне, що заслуговує на дуже ретельний опис. Я досяг головного посадкового майданчику на Венері 18 березня за земним часом або ж 6-9 за місцевим календарем. Був направлений в основну групу, очолювану Мілером. Отримав спорядження, годинник, налаштований на короткий венеріанський часообіг та пройшов планове тренування з користування кисневою маскою. За два дні був визнаний придатним до виконання роботи. Полишаючи пост кристальної компанії на Теранова на Світанку 6.12, я вирушив за південним маршрутом, що Андерсон проклав з повітря. Іти було важко, бо ці джунглі після дощу були ледь прохідними. Певно, це вологість надає лозам та ліанам супкої жорсткості. Цубко настільки, що перерізання їх ножем подекуди забирало по 10 хвилин. У півдні вологість спала, рослини стали м'якими та пружними, тож ніж легко з ними порався, але навіть це не сильно пришвидшило моє пересування. Карторові кисневі маски були надто важкі, Завантажені лише наполовину людина швидко втомлювалася, Маски дюбуа з губчатим резервуаром замість трубок, надаючи таке саме чисте повітря, важили вдвічі менше. Кристальний детектор начебто працював як треба, вказуючи той самий напрямок, що й у звіті Андерсона. Дивовижно, як працює цей принцип наближення. Ніяких тобі шахрайських пророчих дрючків, що буцімто вказували дорогу до копалин у старі часи на землі. Десь тут має бути велике родовище кришталів не далі як за тисячу миль. Але, гадаю, ці огидні гуманоїдні ящери добре його пильнують. Можливо, так само як вони вважають нас дурнями, що прилетіли поцупити їхній скарб, ми вважаємо їх дурнями, що порпуються у багнюці, лише помітивши там маленьку кришталеву крихточку та виставляють величезні кристали на п'єдесталах у своїх храмах. Краще б вони перейшли в іншу віру, якщо не знайшли ліпшого застосування кристалам, ніж молитися їм. Якби не їхні вірування, вони дозволили б нам узяти все. А навіть, коли б вони вміли видобувати з кристалів енергію, то запасів з родовищ і з надлишком вистачило б і на Венеру, і на Землю. Я, чесно кажучи, вже втомився уникати великих родовищ та шукати поодинокі кристали на дні річок у хащах. Коли-небудь я добьюся знищення цих лускатих злидарів. Двадцятко кораблів легко б доставили в війська, щоб провести таку операцію. Бо ж не назвеш цих бридких істот розумними та людяними тільки за їхні міста та башти. Вони не вміють геть нічого, окрім як будувати та користуватися своїми мечами й отруйними дротиками. Та й не вірю, що їхні так звані міста являють собою щось складніше за мурашники чи боброві греблі. Сумніваюся навіть, що вони мають справжню мову, а всі балачки про їхню комунікацію за допомогою щупальців на грудях видаються мені просто нісенітницею. Людей водить в оману, їхнє вертикальне положення, але це не більше, ніж випадкова подібність до землян. Хотів би я, бодай один раз, пройти з джунглями Венери без необхідності виглядати їхні засідки та ухилятися від отруйних дротиків. Вони не звертали увагу на нас, допоки ми не почали збирати кристали. Та тепер вони завдають багато клопоту, обстрілюючи нас дротиками і перерізаючи водогінні труби. Все більше я схильний думати, що в них є особливий орган чуття на зразок наших детекторів. Не було ще випадку нападу на людину, за винятком попереджувальних пострілів здалеку, яка б не мала з собою кристалів. Близько першої пополудні дротик мало не збив мій шолом. На мить мені навіть здалося, що одна з кисневих трубок пошкоджена. Троє підступних тварюк оточували мене, не видаючи ані звуку. Хоч вони і зливалися з джунглями, їхні рухи можна було помітити. Тож я здихався рептилій, окресливши навколо себе коло з вогняного пістолета. Один з них був 2,5 метри за вишки та з пикою, як у тапіра. Інші двоє були звичайні двометрові. Єдина їхня перевага – це кількість. Бодай один полк солдат з вогнеметами влаштував би їм усім суще пекло. А взагалі дивно, що вони стали домінуючим видом на планеті. Чому саме вони, а не істоти на вищому рівні розвитку, ніж повзучі акмани та скорахи або літаючі тукани з іншого континенту? Звісно, якщо хтось іще не ховається в печерах Діонійського плато. Близько 2-ї години мій детектор схилився на захід, вказуючи, що кристали були трохи праворуч. Це збігалося із дівказівками Андерсона, тож я змінив курс. Іти стало важче не тільки через те, що дивилось іти вгору, але й тому, що на шляху траплялося більше тварин, а зараз ті хижих рослин, дедалі густішали. Я повсякчас рубив ножем у гратів та чевив скорів, а мій захисний костюм був сильно заплямований даром, що лускалися від моїх ударів. Сонячне світло майже повністю погрузло у тумані, тож суліта під ногами зовсім не висихала. Що кроку моя нога входила в багнюку на 5-6 см та з звуком виходила назовні Хоч би хто винайшов нам костюми більш годячі для тутешнього клімату, ніж наші шкіряні Тканина, звісно, одразу б тут згнила Але тонка металева матерія, що не рветься як мій нержавіючий совіт для записів була б дуже доречна Поїв приблизно о 3.30, Якщо ковтання цих клятих харчових пігулок крізь маску можна назвати прийомом їжі. Згодом я помітив зміни у пейзажі. Яскраві, утруйні на вигляд квіти набули різних барв та заплелись у вінки. Обриси всього, що мене оточувало, ритмічно запульсували. Навколо мене з'явилися яскраві світлові крапки та зайшлися у повільному танці. Температура повітря почала змінюватися, то падаючи, то зростаючи в унісон з чарівливо ритмічною барабанною музикою. Увесь всесвіт, здавалося, заходився у глибокій пульсації, що наповнювала кожен куточок простору, пронизувала моє тіло та розум. Втративши рівновагу та похитнувшись, я стулив очі та затиснув вуха долонями, але нічогісненько не змінилося. Принаймні я зберігав свій розум чистим та за кілька хвилин зрозумів, що сталося. Я натрапив на одну з цих дивних, маривотворчих рослин, про які чув безріч цікавих історій. Про них попереджував і Андерсон та дуже точно описав їх зовнішній вигляд волохате стебло, довге гостре листя та строкаті квіти, чиї дурманячі випари просочуються в будь-яку з існуючих кисневих масок. Згадавши, що сталося з Бейлі три роки тому, я одразу запанікував та заметушився в полоні цього божевільного та хаотичного світу, сплетеного п'янкими видихами екзотичних квітів. Але невдовзі я оговтався від нападу паніки та усвідомив, що маю всього лише відійти від небезпечних рослин, на пробивши собі шлях, незважаючи на стебла, що звиваються навколо, і вийти з зони дії задушливих квітів. Хоч і все навколо мене крутилось та звивалось, я, намагаючись не втратити напрямку, рушив, прорубуючи собі шлях. Маршрут мій має бути сильно викривлений, бо минуло чимало годин, доки я звільнився від запаморочливих чар маревотворчих квітів. Поступово танцюючі вогники згасли, та мерехтливий краєвид набув врешті чітких обрисів. Коли я вибрався з небезпечної зони та поглянув на годинник, то зі здивуванням помітив, що була тільки 4.20. Хоч мені і здавалося, що проминула ціла вічність, моя пригода склала менше, ніж півгодини. Однак будь-яка затримка була небажана, а рятуючись від квітів, я збився з маршруту. Тож, попрямувавши схилом далі вгору, в напрямку, що вказував мені мій детектор, я з усіх сил намагався надолужити втрачений час. Джунглі були такі ж непрохідні, але тварин тут траплялося значно менше. Раз моя нога потрапила у пастку хижої м'ясоїдної квітки вона так міцно в мене чепилася, що дивилася дістати ніж та покремсати квітку на шмаття. Менш ніж за годину я побачив, що джунглі рідшають, та до п'ятої години. Проминувши смугу папоротових дерев з низькою травою, вийшов на широке поросле мохом плато. Я пришвидшився, а стрілка детектора, скажено тремтячи, свідчила, що я наблизився до шуканого кристалу. Це видалось мені дивним, оскільки більшість яйцеподібних сфероїдів ми знаходили у лісних потічках, які навряд є на цьому голому верховині. Плато похило підіймалось до чіткого хребта. Я дістався вершини близько 5.30 та побачив перед собою величезну рівнину з лісами вдалині. Це, поза сумнівом, було плато відкрите Мацугавою під час польоту над планетою 50 років тому і на наших мапах називалося воно «Ерікс» або «Еріксійська височина». Але моє серце шалено закалатало, коли я помітив дещо недалеко від географічного центру рівнини. Самотню цятку світла, що пробивала туман та, здавалось, збирала і відкидала блідожовті промені сонячного світла. Це безсумнівно і був кристал, що я шукав. Предмет, ймовірно, не більший від курячого яйця. Але енергії він містить достатньо для освітлення цілого міста протягом року. Я вже не дивувався, дивлячись на це чарівне сяйво, чому нещасні ящірки поклоняються цим кристалам, навіть не підозрюючи про приховану в них енергію. Я побіг, щоб дістатися неочікуваного трофея якомога швидше, та засмутився, коли твердий Порослий мохом ґрунт Змінився на тонку І особливо гидку багнюку З клаптиками болотних трав Та купою бритких плазунів Але я без остраху Прямував трясовиною Не виглядаючи ящерів Вони навряд чи влаштують засідку Просто неба Що ближче я був Тим більшою ставала світлова пляма А я почав помічати дещо дивне У її розташуванні Без сумніву це був кристал виняткової якості, та моє збудження зростало щокроку. Тепер я маю бути дуже обаченим та точним у своєму звіті, бо те, про що доповідатиму далі, стосується безпрецедентного, але на щастя неголослівного та підтвердженого явища я біг уперед у зростаючому піднесенні, та як до кристала залишилась. Якась сотня метрів, він лежав на маленькому пагорбі, що вже тоді видалось мені дуже дивним. Приголомшливої сили удар струснув в мої груди, кістки стиснутих у кулаки пальців, та відкинув мене горілиць у багнюку. Бризки від мого падіння полетіли на всі боки, але ані м'який ґрунт у болотних травах, ані тільця плазунів не врятували мою голову від ще одного нищівного удару. Уражений, деякий час я лежав без руху, не в змозі навіть думати. Потім я майже несвідомо піднявся на ноги та почав зчищати бруд з костюму. Я не мав і найменшої гадки про те, що мене так вдарило. Біжучи, я не бачив перед собою жодних перешкод. Не бачив я їх і тепер. Міг же я, зрештою, просто послизнутись у багнюці. Проте ниючий біль у грудях та кістках відштовхнув цю думку. Може, це марево спричинене черговими дурманними квітами? Але і це не скидалося на правду, адже я не відчував жодного симптому, а поряд не було жодної місцини, де могла б причаїтися ця велика та легко впізнавана рослина. Був би я на землі, Тоб подумав про бар'єр енсили, встановлений якоюсь державою для відмежування забороненої зони. Але в цьому безлюдному краї така думка здавалась абсурдною. Врешті-решт, опанувавши себе, я вирішив обережно все обстежити. Виставивши ніж якомога далі перед собою, щоб він перший зустрів невидиму силу, я знову рушив досяючого кристалу намагаючись дійти до нього крок за кроком максимально обережно. Зробивши третій крок, я аж здригнувся, коли ніж вперся в тверду перешкоду, натурально тверду, хоч мої очі не бачили геть нічого. Після короткої розгубленості я набрався сміливості. Простягнувши вперед руку, переконався в наявності переді мною, справжньої твердої матерії, або ж ілюзії її наявності. Намацуючи рукою, я зрозумів, що перешкода доволі велика та досконало гладка, без жодного натяку на стики між окремими блоками. Зважившись на продовження досліду, я зняв рукавичку та торкнувся стіни голою рукою. Вона дійсно була твердою та гладкою, мов скло. А ще напрочуд холодною в порівнянні з повітрям. Тоді я напружив очі, намагаючись розгледіти бодай натяк на перешкоду, але марно. Також, судячи з місцевості попереду, не було заломлення світла. Відсутність заломлення також доводилась і відсутністю відблисків сонця. Мене охопила така нестерпна допитливість що я, відкинувши всі інші відчуття, продовжив обстеження. Я виявив, що перешкода йшла від самої землі на гору так, що я не міг дотягтися до краю, а також розкинулася на невідому відстань по обидва боки. Отже, це була стіна, хоч я міг тільки гадати, з чого і для чого вона зроблена. Мимоволі, я знову подумав, про маревотворчі квіти з їхніми галюцинаціями. Проте здоровий глуст змусив викинути ці думки з голови. Вистукуючи по огорожі руків'ям свого ножа та гупаючи по ній носком черевика, я за звуком намагався встановити, з чого вона зроблена. Судячи з лухого відгуку, це був цемент чи бетон, але торкаючись стіни рукою, я відчував щось скляне чи металеве. Загалом же, це не було схоже ні на що з мого попереднього досвіду. Наступним логічним кроком була спроба визначити розміри стіни. Найважчим, якщо взагалі можливим завданням, було дізнатися висоту, але відповідь про довжину і форму можна було отримати вже скоро. Витягнувши руки і намагаючись триматися в притул до стіни, я рушив ліворуч, уважно дивлячись собі під ноги. Подолавши деяку відстань, я зробив висновок, що рухуюсь по велетенському колу чи еліпсу. А тоді мою увагу привернуло дещо геть інакше. Дещо, що стосувалося недосяжного кристалу, основної мети моєї подорожі. Як я вже казав, навіть здалеку розташування сяючого предмета видавалось дивним. Він знаходився немовби на невеликому пагорбі над багнюкою. І тепер, з відстані у 100 метрів, незважаючи на туман, я розгледів, що то був за пагорб. Це була людина у шкіряному костюмі кристальної компанії. Вона лежала на спині а її киснева маска валялась у кількох сантиметрах від неї, майже втонувши у багнюці. В судомно притиснутій до грудей правій руці вона тримала кристал, що привів мене сюди. Сфероїд неймовірних розмірів, настільки великий, що мертві пальці ледь його втримували. Я зрозумів, що смерть настала не дуже давно». Майже не було ознак розпаду, а в цьому кліматі труп починає гнити вже за добу. Але вже дуже скоро огидні мухи-фарноти почнуть руїтися над трупом. Цікаво, хто це? Його я точно не бачив, відколи прилетів. Певно, один зі старого складу, що був відсутній на останньому семінарі співробітників і вирушив сюди, незалежно від рапорту Андерсона. І ось він лежав, заспокоєний, а промені кристала сочились поміж добілих пальців. Повних 5 хвилин я стояв в нерухомому здивуванні та вглядався в труп. Мене охопив дивний жах та необґрунтоване бажання втекти геть. Навряд чи це зробили ящіри, бо кристал, що він знайшов, Досі залишався в його руці Чи був якийсь зв'язок із невидимою стіною? Де він знайшов кристал? Детектор вказував на нього задовго до того, як цей бідолаха зустрів смерть І тут я почав усвідомлювати зловісну сутність цієї стіни Та з острахом відсахнувся від неї Але я розумів і те, що маю розкрити страшну таємницю Тим паче, через цю трагедію. Раптом, повернувшись до моєї недавньої мети, я придумав можливий спосіб виміряти стіну, або ж визначити, чи не безкінечно вона йде до гори. Узявши в долоню бруду та зачекавши, поки той трохи підсохне, я бурнув його високо в повітря. На висоті близько 4 метрів, Бруд, врізавшись у невидиму перешкоду, розсипався та впав додолу. Отже, стіна була досить високою. Другий шмат бруду, що я жбурнув під гострішим кутом, розлетівся об стіну на висоті 5 метрів і так само швидко впав. Я зібрав усю свою силу для третьої спроби, збираючись кинути настільки високо, наскільки зможу. Пожмакавши багнюку у руці і давши їй максимально висохнути, я жбурнув її настільки вертикально, що побоявся, що вона не торкнеться стіни. Однак цього разу грудка бруду, перелетівши стіну, гепнулась у багнюку зі страшним сплеском. Нарешті я отримав, бодай, якесь уявлення про висоту. Шматок бруду перелетів стіну на висоті 6-6,5 метрів Годі було й думати про те, щоб видертись на 6-метрову, гладку, мов скло стіну Тож, очевидно, я мав далі йти по колу, в надії знайти вхід, чи кінець, чи, бодай, якусь зміну у стіні А що, як стіна мала форму кола, чи будь-якої іншої, замкнутої фігури? А може, це було всього лише півколо? Прийнявши рішення, я рушив далі, ліворуч по колу, рухаючи руками в пошуках вікна чи будь-якого іншого отвору. Перед початком руху я спробував позначити місце старту, викопивши ямку в багнюці. Проте вона виявилась надто рідкою для утримання якоїсь форми. Але я таки запам'ятав це місце помітивши високу кікаду на краю лісу в сотні метрів від мене, що стояла не би, на одній лінії з сяючим кристалом. Якщо я не знайду входу чи кінця у стіні, то принаймні знатиму, коли обійду її довкола. Подолавши невелику відстань, я вирішив, що стіна все-таки має форму кола з діаметром близько 100 метрів, за умови, що коло було правильним. Це означало, що труп лежав біля крайньої стіни навпроти того місця, де я починав рух. Але чи був він всередині кола, чи був взовні, незабаром я мав це дізнатись. Повільно обходячи бар'єр та не знаходячи жодного входу, вікна чи іншого отвору, я вирішив, що труп таки лежить всередині кола. Що ближче я підходив, то знайомішими здавалися мені образи його обличчя, і щось дуже тривожне було в його виразі та скляних очах. Коли я підійшов ще ближче, то впізнав у трупі Двайта, нашого ветерана, якого я особисто не знав, але чув про нього багато ще минулого року. Кристал, який він тримав, був справжнім трофеєм, найбільшим, що я коли-небудь бачив. Я був так близько до трупа, що коли б не ця огорожа, то легко б дотягнувся до нього. І раптом моя ліва рука намацала кут цієї невидимої стіни. Я одразу виявив, що це отвір десь метр завширшки, що починався від землі та йшов угору на невизначену відстань. Тут не було дверей, не було і будь-яких ознак, що двері стояли тут раніше. Без жодних вагань я увійшов та зробив дві кроків до тіла, що лежало тут під прямим кутом до проходу, немов у коридорі. Тоді я усвідомив, що внутрішній простір цього кола поділений на відсіки. Нахилившись оглянути труп, я побачив, що на ньому не було жодних ран. Це не сильно мене здивувало, адже наявність кристалу виключала причетність тутешніх псевдорептилій до його смерті. Шукаючи можливих причин смерті, мій погляд натрапив на кисневу маску, що лежала біля ніг трупа. Це була вагома причина. Без маски людина не може дихати повітрям Венери більше 30 секунд, Ідвайт, якщо це був він, очевидно, загубив свою маску. Ймовірно, він необережно її посунув, так що ремінці розстібнулися. З маскою Дюбуа таке навряд чи сталося. А півхвилини не вистачило, щоб нахилитися та поновити свій захист. А може, ціановий вміст в повітрі був за високий у той момент. А можливо, він не помітив втрати Бувши зачарований кристалом. Певно, він тільки но дістав його з кишені, бо та була розтібнута. Я спробував дістати величезний кристал зі стиснутих мертвих пальців, що виявилось нелегкою справою сфероїд був більший за чоловічий кулак, а сяяв немов живий, в промінні червоного сонця на заході. Торкнувшись яскравого предмета. Я раптово здригнувся, немов перейняв на себе частину жахливого вироку його колишнього носія. Але мої острахи швидко минули, і я спокійно поклав кристал у кишеню костюма. Я ніколи не вірив у подібні забобони. Накривши шоломом мертве, скам'яніле лице, я підвівся та вступив через невидимий отвір назад у велику залу, чипак коридор повернулася моя зацікавленість дивною будівлею і я знову почав сушити голову над її походженням, матеріалом та призначенням. Те, що створена вона людьми, я не міг і припустити. Наші кораблі вперше прибули на Венеру 75 років тому, а єдині люди на планеті знаходились на станції Теранова. До того ж, Людям невідомий матеріал настільки прозорий та твердий, як цей. Доісторичні людські експедиції на Венеру виключалися, тож можна було подумати тільки про місцеве походження цієї будівлі. Може, давня, забута раса високорозвинених створінь панувала тут до людоящірок, Незважаючи на їхні старанно побудовані великі міста, важко було повірити, що ці псевдорептилії здатні на щось подібне. Певно, багато століть тому тут жила інша раса, а це останнє, що від неї зосталося. Або ж вони залишили по собі інші будівлі, ба навіть міста, які знайдуть майбутні експедиції, Призначення ж цієї споруди викликало не менше питань. Хоча її дивний іначе не дуже практичний матеріал навіював думки про релігійний характер будівлі. Усвідомлюючи власну неспроможність розгадати цю таємницю, я вирішив, що здатен принаймні обстежити споруду власноруч. Я був майже впевнений, що видимий простір над брудом був поділений на різноманітні коридори і кімнати. І я вірив, що знання їхнього планування наблизять мене до чогось дійсно значущого. Тож, навпомицьки шукаючи собі шлях, пройшовши через отвір, потім повз діло, я рушив у коридор, звідки, певно, Двайт і прийшов сюди. Обстежити залу перед коридором я вирішив дорогою назад, Немов сліпий, я намацував шлях, байдуже, що сонце пробивалося крізь туман. Згодом коридор різко повернув та почав закручуватися спіраллю до центру, поступово звужуючись. Повсякчас моя рука натрапляла на бічний прохід, а подекуди і на наперетин двох, трьох або навіть чотирьох проходів. У таких випадках я йшов тією дорогою, яка здавалася мені, Продовженням попередньої. Я збирався оглянути інші проходи пізніше, закінчивши цей шлях та обстеживши головне приміщення. Навряд чи я зможу описати мої відчуття від подібної пригоди, блукати прозорими коридорами в невидимій, невідомо ким збудованій споруді на іншій планеті. Нарешті, так само пробираючись навмання, я вийшов з коридору та потрапив у досить велике приміщення. Покрукувавши ним трохи, я встановив, що це кругла зала діаметром близько трьох метрів. Судячи з положення тіла відносно мого орієнтиру на краю лісу, ця зала була в самому центрі будівлі, чи принаймні дуже близько до нього. З неї виходили п'ять коридорів, окрім того – яким я прийшов. Його я запам'ятав, провівши уявну пряму лінію від трупа до дерева, стоячи у вході. Але в цьому приміщенні не було нічого, щоб його виділяло. Той самий слизький бруд, як і будь-де. Гадаючи, чи має ця будівля який-небудь дах, я повторив свій експеримент з підкиданням бруду та виявив, що ніякої покрівлі ця зала також немає. А якщо вона і була, то мала обвалитися дуже давно, бо ніяких повалених конструкцій чи блоків під ногами я не відчував. І тут я усвідомив дещо дуже дивне щодо цієї споруди. Вона мала бути дуже старою, але не було ані пошкодженої кладки, ані прогалин у стінах ані будь-яких інших ознак занепаду. Що це таке? Або чим це було? З чого воно зроблене? Чому немає ані натяку на окремі блоки в скляних приголомшливо-рівних стінах? Чому немає ані дверей, ані їхніх слідів всередині і зовні? Все, що я знав про цю будівлю, вона кругла, без даху та дверей, Зроблена з твердого, гладкого, досконало прозорого матеріалу, має 100 метрів діаметрі, безліч коридорів та маленьку круглу залу посередині. Більшої інформації з цього дослідження я не дізнаюсь. Я помітив, що сонце вже доволі низько на заході. Золотисто-рум'яний диск лежав у жовтогарячому басейні, над вкритими туманом деревами на обрії. Мені б слід вже поспішати, якщо збираюся вкладатися спати на твердому ґрунті. Я вже примітив собі місцинку для ночівлі на краю плато, порослого мохом під самим хребтом, де вперше побачив сяючий кристал. Доведеться знову покластися на вдачу, яка досі вберігала мене від ящерів. Я завжди вважав, що ми маємо ходити групами по двоє-троє людей, щоб хтось міг вартувати вночі. Але мала кількість нападів і нападників дозволяла компанії нехтувати цією думкою. Тим паче ці лускаті вилубки, здається, погано орієнтувалися в темряві, навіть зі своїми дивними смолоскипами. Вийшовши з зали у знайомий коридор, яким я прийшов сюди, я рушив до виходу. Ретельне дослідження може почекати наступного дня. Намацуючи коридор якомога уважніше, покладаючись лише на власні відчуття, пам'ять та розташування окремих болотних кущиків, я скоро наблизився до трупа. Тепер над покритим маскою лицем кружляло двійко мух фарнотів, Значить, тіло почало розкладатися. З інстинктивною відразою я підняв руку, щоб відігнати цих маленьких стерв'ятників. І тут сталося неймовірне. Невидима стіна, що зупинила мою руку, свідчила, що незважаючи на мою обережність, я не повернувся в коридор, де лежав труп. Натомість, я був у паралельному коридорі, не розуміючи де я помилився у незримих поворотах позаду. Сподіваючись дістатися виходу, пройшовши цим коридором далі, я потрапив у глухий кут. Тому був вимушений повернутися у центральну залу, щоб спробувати знову. Де саме я помилився, дізнатися було неможливо. Я подивився на багнюку під ногами, сподіваючись, що вона зберегла бодай якісь сліди, але відбитки на цій сльоті зникали за кілька секунд. Дістатися центру було неважко там же я мав поміркувати над новим зворотнім курсом. Гадаю, я надто сильно хилився праворуч. Цього разу треба було десь повернути наліво, де саме зрозуміти можна було тільки дійшовши до цього місця. Намацуючи свій шлях вдруге, я був доволі впевнений в правильності маршруту і повернув ліворуч на одній з розвилок, яку я, за власним переконанням, пам'ятав. Обертання по спіралі продовжувалось, і я старанно намагався не схибити на поворотах. Але згодом я з роздратуванням помітив, що йду повз труб на значній відстані. Цей шлях явно виводив до зовнішньої стіни далеко від трупа. Сподіваючись знайти інший шлях у нерозвіданій частині будівлі, я продовжив війти цим коридором, доки знову не вперся у стіну. Очевидно, планування цієї споруди було набагато складнішим, ніж я собі уявляв. Я став гадати, що робити далі, чи повертатись в залу, чи шукати інший шлях до трупа звідси. Вибравши друге, я би ризикував зовсім втратити всяку орієнтацію та відчуття місцезнаходження. Отже, мені краще відмовитись від цієї ідеї, якщо я не придумую якийсь спосіб позначати пройдений шлях. Але я не мав жодного уявлення, як це робити, та гарячково шукав такий спосіб. В мене не було нічого, щоб залишати на пройденому шляху. Авторучка не лишала жодних позначок на невидимих стінах, і я точно не викладав би дорогоцінні харчові пігулки. А навіть якби її викладав, їх було недостатньо, і вони одразу тонули б у багнюці. Спробував знайти у кишенях свій старомодний нотатник. Я іноді потеки користувався ним на Венері, Незважаючи на те, що папір надто швидко розкладається в тутешній атмосфері. Я все одно міг би розкидувати аркуш із нього, та в моїй кишені його не було. Відірвати шмат від мого металевого журналу сувою чи шкіряного костюму було натурально неможливо. Тим паче в ядкій атмосфері Венери було небезпечно знімати костюм, а з-під нього – Ніхто не носив через клімат Я спробував розмазати по гладких невидимих стінах бруд Наскільки можливо, висушивши його Але він сповзав зі стін так само швидко Як і у випадку дослідження мною їхньої висоти Тоді я дістав свого ножа Щоб спробувати подряпати невидиму гладку поверхню Так я міг би, принаймні намацати свою мітку, хоч і не бачив би її звідстані. Але і це виявилось марним, ніж не залишав ані найменшого сліду на незбагненному, невідомому матеріалі. Зазнавши невдачі в усіх спробах позначати маршрут, я шукав у пам'яті шлях назад до центральної кімнати. Знайти дорогу туди здавалося легшим, ніж знайти якусь певну дорогу із неї. І це дійсно виявилось легкою справою. Цього разу я нотував кожний поворот у своєму сувої, намалював грубу схему свого пересування та позначив всі бокові коридори. Це, звісно, була дратівлива та повільна робота, бо всі повороти я мав перевіряти на дотик, а ймовірність помилитися – була дуже високою, але я вірив, що це було недаремно. Довгі венеріанські сутінки вже згустились, коли я дістався зали, але я все ще мав надію вибратись до настання темряви. Зіставивши схему свого руху з минулими спогадами, я був повірив, що знайшов місце, де помилився, тож вкотре рушив Невидимими коридорами Я сильно хилився лівої сторони В порівнянні з попередніми спробами Та позначав всі повороти в сувої На випадок чергової помилки Темрява насувалася Але я ще бачив темні обриси трупа Над яким вже нависла огидна хмара мух фарнатів Дуже скоро, поза сумнівом Щоб закінчити бридку роботу мали підтягнутися сифікліги, що живуть у багнюці на рівнині. З відразую, наближаючись до трупа, я вже збирався обережно омайнути його, як раптове зіткнення зі стіною вказало мені, що я знову помилився. Тільки тепер я усвідомив, наскільки серйозно заблукав. Лабіринт був надто складний, для дослідження його на швидку руч, тож мені, певно, доведеться зробити значно більше нотаток, доки я зможу вибратись. Але я досі палко бажав опинитися на твердому ґрунті до ночі, тож я знову повернувся в круглу залу та почав вже безцільні тиняння прозорими коридорами, але, звісно, роблячи нотатки у сувої присвітлі ліхтарика. Використовуючи його, я ще раз впевнився, що світло не заломлюється в стінах навколо, ані найменшого ефекту. Але я був готовий до цього. Промені сонця так само легко проходили крізь будівлю. Коли настала суцільна темрява, я все ще навпомицьки блукав лабіринтом. Важкий туман сховав за собою майже всі зорі та планети, але землю у вигляді сяючої смарагдової цятки можна було розгледіти на південному сході. Вона, тільки пройшовши точку протистояння, певно мала зараз чарівний вигляд через телескоп. Я міг навіть побачити місяць, коли туман трохи розвіювався. Але тепер неможливо було побачити труп, мій єдиний орієнтир. Тож після кількох марних спроб знайти потрібний поворот, я повернувся до центральної зали. Врешті я був вимушений облишити надію поспати на сухій землі. Я вже нічого не міг вдіяти до світанку, хіба що влаштуватися якомога зручніше тут. Лежати в вологій багнюці не дуже приємно, але в моєму шкіряному костюмі ще стерпно. В минулих експедиціях мені доводилося спати і в гірших умовах, а зараз сильна втома допоможе подолати відразу. І от я сиджу навпочіпки в слизькому бруді центральної зали та пишу ці слова у своєму сової журналі у світлі ліхтарика. Є навіть щось кумедне в моєму дивному, небувалому становищі, Загубився у будівлі без дверей Будівлі, яку я навіть не бачу На світанку я виберусь з цього лабіринту А ввечері вже буду на Теранова з кристалом Він неймовірно красивий Навіть у слабкому світлі ліхтарика Я щойно діставав та оглядав його Не дивлячись на втому Я ніяк не можу заснути От і записую все, що сталося. Вже слід закінчувати. Місцевих мешканців тут можна не остерігатись. Що мені дійсно не подобалося, це труп. Але на щастя, киснева маска рятує мене від запахів. Але кубики хлорату доведеться економити. З'їм дві кухарчових таблеток та буду спати. Пізніше допишу. Пополудні 6-го 13-го Все виявилось набагато страшніше, ніж я очікував. Я досі у будівлі, та маю працювати дуже швидко і обережно, якщо цієї ночі я хочу спати на твердій землі. Я спав надто довго, прокинувся десь у полудні. Міг би спати ще довше, якби не сонце, що пробилося крізь туман. Труп виглядав жахливо. В ньому звивались сифікліги, а над ним хмарою висіли мухи фарноти. Шолом впав з обличчя, на яке тепер краще не дивитися. Я був щиро радий, що моя маска лишилась на мені. Вставши, я зачистив себе бруд, прийняв пару харчових пігулок та вставив новий каліхлоратний кубик в електролізер маски. Я використовую їх повільно, але залишилось у мене дуже небагато. Поспавши, я почувався значно краще, та був налаштований вибратись з будівлі якомога швидше. Передивившись свої вчорашні нотатки, я був вражений заплутаністю коридорів. Скоріше за все, десь я припустився великої помилки. З шести коридорів у центральній залі я вибрав той, з якого, як мені здавалось, прийшов. Але аргументом слугував лише візуальний орієнтир. Коли я стояв на вході в залу, труп лежав за 50 метрів від мене на одній лінії з окремим лепідодендроном на краю далекого лісу. Тепер я помітив, що мій орієнтир був не дуже точний. Відстань до трупа змінювалась залежно від кута зору та була значно меншою біля входів по різні боки від того, який я вважав правильним. Тим паче те дерево не сильно відрізнялось від інших лепідодендронів на обрії. Порозмисливши, я із прикрістю усвідомив, що я не певен, який з трьох проходів вірний. Невже я ходив геть не тими коридорами, шукаючи вихід? Цього разу я не схиблю. Раптом до мене дійшло, що позначати дорогу було не так вже й неможливо. Я не міг використовувати костюм, але маючи густу копицю волосся, міг обійтися без шолому. Він був достатньо великий і легкий, щоб не потонути у багнюці. Я зняв шолом та поклав його на вході в один з ймовірно правильних коридорів, крайнього праворуч з тих, що я мав перевірити. Я пройду цим коридором, припускаючи, що це той самий вірний шлях. Я повертатиму де треба, звіряючись з нотатками, та робитиму нові записи. Якщо не виберусь, то послідовно випробую інші повороти, а як і це не допоможе, то переходитиму до наступного коридору, повторюючи цю операцію до третього коридору, якщо буде така необхідність. Рано чи пізно я все одно натраплю на правильний прохід, але треба набратися терпіння. Навіть в гіршому випадку я встигну вибратись до ночі і посплю вже на твердому ґрунті. Перші результати певною мірою збентежили мене, але впевнили у хибності правого коридора трохи більше, ніж за годину. Розглуження доріжок, кожна з яких закінчувалася глухим кутом на великій відстані від трупа. Все, що тут було. Також вони зовсім не фігурували у минулих вчорашніх блуканнях. Однак, як і раніше, я легко знаходив шлях до центральної зали. Близько першої пополудні я переніс свій шолом, щоб позначити другий коридор, та пустився вивчати його ходи. Спершу мені здалося, що я впізнаю ці повороти, та згодом виявив, що вони геть мені незнайомі. Я не наближався до трупа, а цього разу, здавалося, був добряче відрізаний від центральної кімнати, незважаючи на те, що нотував кожний свій рух. Ці хитрі повороти та перехрестя були надто заплутані для моїх убогих схем, тож в мені змішувались гнів та смуток. Хоч моє терпіння й приведе... Мене до успіху я розумів, що пошуки будуть виснажливими та довгими. У другій, я так само блукав дивними коридорами, намацуючи стіни, дивлячись на свій шолом та труб та записуючи все у свій журнал «Сувій», але вже не з такою впевненістю, як раніше. Я проклинав свою дурість та несвідому допитливість, що завели мене у це скупчення невидимих стін, розуміючи, що якби я просто взяв кристал і не поліз сюди, то давно вже був би на Теранова. Врешті, подумав я, можна спробувати прокопати тунель під стіною своїм ножем і так вилізти назовні, або принаймні у коридор, що веде назовні. Я й гадки не мав чи глибоко сягає фундамент будівлі. Проте сюди сущий бруд підказував мені, що під землю стіни не йшли. Дивлячись на віддалений та дедалі страшніший труп, я почав гарячково копати широким гострим лезом. Спочатку було близько 15 сантиметрів напіврідкого бруду. Далі багнюка твердішала. Нижчий прошарок був іншого кольору, сірувата глина, як на північному полюсі Венери. Копати ставало все важче. Земля твердішала, а бруд заливав яму швидше, ніж я встигав діставати глину. Але я боровся та продовжував працювати. Якби вдалося досягти будь-якого отвору під стіною, я б одразу поліз у нього, незважаючи на багнюку. Однак на глибині у 90 см твердість ґрунту насторожила мене. Я ніколи не зустрічав в такої твердої глини, навіть на цій планеті. Це можна було пояснити, хіба що її аномальною вагою. Мені доводилось розколювати та діставати настільки щільно спресовану глину, що вона походила більше на тверді камені чи шматки металу. А зрештою, і це розколювання та діставання геть унеможливилося, а я був змушений кинути роботу, так і не досягнувши нижнього краю стіни. Годинна робота була виснажливою і абсолютно марною. Вона забрала в мене багато сил, вимусивши прийняти додаткову харчову пігулку та закласти новий кубик хлорату у маску. Також, Довелося зробити паузу і в сьогоднішніх блуканнях, бо я був надто виснажений, щоб йти. Очистивши, наскільки було можливо, руки від бруду, я сівся за ці записи, притулившись до невидимої стіни спиною до трупа. Труп тепер являв собою огидне кубло хробаків. Сморід привабив повзучих акманів з глибини джунглів. Я помітив, що багато кущів FG з плато тягнули до нього свої трупоїдні щупальця, але навряд чи вони достатньо довгі, щоб дістатися до тіла. Хотів би я, щоб якісь дійсно хижі тварини, як скорахи, прийшли сюди. Почувши мій запах, вони б швидко проклали через лабіринт дорогу до мене вони і подібні до них мають дивне відчуття напрямку. Я міг би подивитись, як вони біжать до мене та накреслити їхній приблизний маршрут, якщо вони не бігтимуть великою юрмою. Це мені добряче допомогло б, а тоді мій пістолет швидко б з ними впорався. Та навряд чи я можу сподіватись на щось подібне. Тепер, дописавши у журналі, я трохи відпочину а потім знову подамся ходити лабіринтом. Тільки-но я дістанусь центральної зали, а це має бути легко, я спробую крайній зліва коридор. Може, я таки виберусь назовні до сутінок. Ніч 6.13 Нова проблема. Моє визволення буде надзвичайно нелегким Через речі, про які я й не здогадувався. Ще одна ніч у багнюці та бій завтра вранці. Я скоротив відпочинок та продовжив пробиратися лабіринтом о четвертій. За 15 хвилин дістався центральної зали та пересунув шолом до останнього проходу з трьох можливих. Почавши свій рух, я подумав, що ці коридори мені знайомі, але вже за п'ять хвилин був зупинений явищем, враження від якого на силу зможу передати словами. Це була група з чотирьох чи п'ятьох огидних ящерів, що вийшли з далекого лісу на краю плато. Я не дуже добре бачив їх, але, здається, вони повернулися до дерев та почали жестикулювати після чого ще дюжина приєдналася до них. Тоді юрма рушила прямо до невидимої будівлі, а коли вони наблизились, то я зміг розгледіти їх детально. Я ніколи не бачив їх так близько за межами туманних сутінків джунглів. Їх схожість з рептиліями помітна, але це була лише удавана схожість, бо з земними істотами – вони не мали нічого спільного. Коли вони підійшли ближче, то було видно, що не так і сильно вони нагадують рептилій. Хіба що пласкою головою та зеленою, слизькою, мов у жаби, шкірою. Ступаючи по багнюці, вони йшли прямо на своїх чудернацьких товстих обрубках, диски-присоски на яких видавали дивні звуки. Це були звичайні двометрові особини із чотирма довгими щупальцями на грудях Якщо теорії Фога, Екберга та Джана та Вірні в чому я до сьогодні сумнівався то зараз вони активно спілкувалися за допомогою своїх щупальців Я дістав пістолет та приготувався до важкої битви Шанси в мене були погані але зброя давала значну перевагу Якщо ці істоти знають планування лабіринту, вони зможуть пройти до мене, і це буде такою ж можливістю вибратись, як і у випадку появи Скорахів. Те, що вони на мене нападуть, здавалося очевидним. Хоч ящери і не бачили кристал в моїй кишені, ймовірно, вони могли відчувати його присутність іншими органами чуття. Але, на диво, Нападати вони не збирались. Натомість, шикувалися у величезне коло навколо мене. На відстані, що свідчило про те, що підходили вони впритул до невидимої стіни. Оточивши лабіринт, ці істоти мовчазно та допитливо дивились на мене, коливаючи своїми щупальцями та подекуди киваючи головами та жестикулюючи верхніми кінцівками. Згодом я побачив що інші ящери виходять з лісу та приєднуються до тих, що біля стіни. Ті, що стояли біля трупа, зиркали на нього, але й не думали чіпати його. То було жахливе видовище, але ящери виглядали абсолютно байдужими. Іноді хтось відганяв мух фарнотів, щупельцями чи руками або чевив ногами присосками з сифіклігів, акманів чи кущі FG, які все-таки дотягнулися до стіни. Дивлячись на цих гротескових непроханих гостей та гадаючи, чому вони на мене не напали, я на деякий час втратив силу волі та бажання продовжувати шукати вихід. Тож я без притулився до невидимої стіни, біля якої стояв, пустивши свій розум по ланцюгу дедалі дивніших припущень. Сотні здогадок та загадок, що раніше просто здавалися мені дивними, тепер набували нового зловісного змісту, і я затримтів від пронизливого страху, якого ще ніколи не відчував в своєму житті. Здається, я зрозумів, чому ці потвори вичікувально скупчились довкола. Схоже на те, що я зрозумів і призначення заплутаних стін цієї прозорої будівлі. Манливий кристал, що я підібрав, і труп людини, що знайшла його до мене, ці речі тепер одержали темний та грізний сенс. Не через серію звичайних невдач я загубився у цьому невидимому скупченні коридорів без даху. Аж ніяк. Без сумніву, це місце було справжнім лабіринтом, плутаниною ходів, навмисно побудованою цими бісовими створіннями, чиї ремеслота у монастері я так сильно недооцінив. Чому я не подумав про це раніше, знаючи про надприродну майстерність тубільців у будівництві? Їхня мета була очевидна, а цей лабіринт, пастка, щоб ловити людей, заманюючи їх дорогоцінним кристалом. Ці ящери у війні зі збирачами кристалів звернулись до стратегії та обернули нашу жадібність проти нас. Двайт, якщо гнилий труп був саме ним, став жертвою. Схоже, він попався деякий час тому та не зміг знайти вихід. Певно, він збожеволі від нестатку води, а ще, можливо, у нього закінчилися кубики хлорату. Ймовірно, його маска була скинута не випадково. Скоріше за все, це було самогубство. Ніж чекати наближення смерті, він наважився вирішити проблему, свідомо зірвавши з себе маску та давши отруйній атмосфері зробити свою справу. Страшна іронія його смерті полягала у тому, що він лежав за кілька метрів від рятівного виходу, який так і не зміг знайти. Ще хвилина пошуків, і він би врятувався. І тепер я попався так само, як він свого часу. Попався та був оточений юрмою глядачів, що беззвучно сміялися з мого скрутного становища. Одна ця думка зводила з розуму, і панічне божевілля охопило мене. Я кинувся бігти прозорими коридорами, не усвідомлюючи, куди несуть мене ноги. Я перетворився на справжнього маньяка, спотикаючись у бруді, врізався, забивався об невидимі стіни, врешті знесиливши і впавши у багнюку. Задихана та рвана купа, окривавленої, божевільної плоті. Падіння трохи мене протверезило, тож я встав на ноги, почав дивитися по різні сторони та гарячково думати. Мої глядачі виробляли своїми щупальцями дивні нерівні рухи, що справляло враження лихої і дикої зловтіхи, і я люто потряс на них кулаком. Мій жест, здавалось, тільки збільшив їхню радість. Деякі з ящерів навіть незграбно намагалися повторити його своїми зеленими кінцівками. Засоромившись, я спробував не звертати на них уваги та привести думки до ладу. Зрештою, моє становище було значно кращим за Двайтове. На відміну від нього, я розібрався в ситуації і це знання було моїм квитком назовні. Я добре пам'ятав, де вихід, тому не повторю його відчайдушного рішення накласти на себе руки. Тіло, чи вже майже скелет, було мені добрим орієнтиром, лежачи на самому виході, тож моє завзяте терпіння так чи інакше виведе мене до виходу, якщо я докладу більше фізичних та розумових зусиль. Однак, Тепер я мав ще одну серйозну перешкоду, будучи оточений цими бісовими рептиліями. Але зрозумівши сутність моєї пастки, прозорий матеріал якої свідчив про надвисокий рівень розвитку, я вже не міг недооцінювати можливості своїх ворогів. Навіть зі своїм вогненним пістолетом я матиму невеликі шанси прорватися, тільки за повзятливість та швидкість, Допоможуть мені при втечі Але спочатку треба знайти вихід Якщо я, звісно, не зможу спровокувати когось з ящерів підійти до мене Готуючи пістолет до бою та рахуючи численні набої Я вирішив перевірити його дію на невидимій стіні Може, я прогледів такий простий шлях до порятунку? Я не знав хімічного складу стіни тож були реальні шанси, що язик полум'я розріже її шматок сиру. Вибравши ділянку перед трупом, я розрядив пістолет у стіну, тримаючи майже в притул, та потикав стіну ножем, шукаючи, бодай, якийсь слід. Але його не було. Я бачив, як полум'я застилало стіну, врізавшись у неї, але тепер зрозумів, що і ці надії – не судилося справдитись Тільки довгі та виснажливі пошуки виведуть мене звідси Отож, проковтнувши харчову пігулку Та заправивши новий кубик хлорату у маску Я налаштувався на довгий пошук Повернувшись в центральну залу, я почав знову І знову на кожному кроці звірявся зі своїми нотатками Та обережно робив нові один за одним проходячи тупикові коридори та позначаючи їх на схемі як хибні, а тим часом денне світло потрохи застилали тьмяні сутінки. Не припиняючи пошуку, я іноді поглядав на мовчазне коло глузуючих рептилій та помітив планові зміни у їхніх рядах. Час від часу декілька з них повертались до лісу, коли інші приходили, щоб їх замінити. Що більше я думав про їхню тактику, то менше вона мені подобалась, бо я все краще розумів їхні теперішні мотиви. що ми ці потвори могли увійти та напасти на мене, але, схоже, вони були раді дивитися на мої блукання у пошуках виходу. Я не міг не зробити висновку, що їм дуже подобалась ця вистава, і я здригався від перспективи потрапити в їхні руки. З настанням темряви я припинив пошуки та сів у багнюку відпочивати. Тож тепер я пишу у світлі ліхтарика, а потім спробую заснути. Сподіваюся, завтра вже вийду. Моя фляга скоро спорожніє, а таблетки навряд чи замінять воду. І я не думаю, що наважусь вичавлювати її з цього бруду. Пити її можна хіба що в дистальованому вигляді. Саме тому ми проклали такі довгі труби аж до жовтих глин, а коли ці гуманоїдні ящери їх перерізають, то доводиться пити дощову. Хлоратних кубиків теж залишилось мало, тож треба зменшити споживання кисню до мінімуму. Моя спроба прорити тунель вранці та панічна біганина пізніше спалили надто багато цінного повітря. Завтра я зменшу фізичне навантаження до мінімального, поки не виберусь та не стану до бою. Я ще маю залишити добрячий запас кубиків, щоб дійти до Теранова. Мої вороги досі стояли довкола. Я бачив кільце з їхніх тьмяних смолоскипів. Щось жахливе є в цьому похмурому сяйві, що на силу дасть мені заснути сьогодні. Ніч 6-го 14-го Ще один день пошуків та виходу все ще немає. Я починаю хвилюватись через нестачу води. У півдні моя фляга Таки спорожніла. Пополудні трохи дощило. Тож я повернувся в центральну залу за шоломом, що досі лежав там, як орієнтир. Використовуючи його як миску, я набрав води майже на дві склянки. Більшість я випив, а залишок вилив у флягу. Пігулки майже не втамовують спраги, тож сподіваюсь, що вночі. Теж йтиме дощ. Покладу шолом, щоб він міг набрати воду. Хоча її пігулки закінчуються, але їх кількість поки що не критична. Відтепер слід скоротити раціон вдвічі. Кількість хлоратних кубиків бентежить мене найбільше, бо навіть без особливих фізичних зусиль нескінченне блукання лабіринтом протягом дня забирає їх надто багато. Я вже почуваюся мліло через економію кисню та зростаючу спрагу. Скоротивши харчування, я, певно, почуватимусь ще гірше. Є щось жахливе, щось надприродне у цьому лабіринті. Я готовий заприсягтися, що пройшов майже всіма основними коридорами з моєї схеми. Але кожна спроба спростовує припущення, які я вважав незаперечними. Ніколи я ще не відчував такої безпорадності через брак візуальних орієнтирів. Сліпій людині було б тут легше, але для більшості зір – головний орган чуття. Єдине, що я відчуваю від цих марних блукань – глибокий смуток та зневіра. Я уявляю, як почувався бідолашний Двайт. Тепер він просто скелет, а сифікліги, акмани та мухи-фарнути подалися геть. Щупальця трави FG ще роздирають шкіряний комбінезон. Вони виявились довшими та більш швидкоростучими, ніж я собі уявляв. Та повсякчас ці мовчазні тварюки – Витріщаються на мене та глузують, хитаючи щупальцями, а потім приходять нові, щоб робити те саме. Ще день, і я збожеволію, якщо до цього часу не помру від виснаження. Однак, поки що мені нічого не залишається, як наполегливо продовжувати. Двайт знайшов би вихід, якби протримався на хвилину довше. Також можливо, що хтось з Теранова прийде сюди в пошуках мене, хоч і я відсутній тільки три дні. Мої м'язи жахливо болять, але лежачи у цьому бруді я не відчуваю полегшення. Минулої ночі, незважаючи на сильну втому, я спав уривками і не думаю, що сьогодні буде краще. Це нескінченний кошмар, Коливатись між сном та бадьорістю, бо я наче не у сні, але водночас і не в яві. Ох це коло тьмяних смолоскипів. Страшне та огидне. Вечір шостого. Сутєвий Прогрес Ще є надія. Я знесилений майже не спав до світанку. Потім куняв до полудня. Але так і не відпочив. Дощу не було, спрага дуже виснажує. З'їв додаткову харчову пігулку, щоб мати хоч якісь сили. Та без води вона не сильно допомогла. Я таки спробував вичивити води з бруду, але мене одразу страшенно знудило, а спрага тільки посилилась. Треба економити хлоратні кубики, але сьогодні я мало не задихнувся від нестачі повітря. Не можу постійно ходити, тож іноді приходиться повсти у багнюці. Близько другої пополудні я, здається, впізнав деякі коридори та не до трупа, чи, вірніше, скелета. Так близько, як ніколи з першого дня. Я заповз у глухий кут, але за допомогою своїх нотаток повернувся на основний шлях. Хлепат з цими записами. Їх надто багато. Майже метр мого сувою, і мені доводиться робити дуже довгі зупинки, щоб розібратися в них. Важко думається через спрагу, задуху та виснаження. Я не завжди можу розібрати, що написав. Ці кляті зелені вилубки – Продовжую дивитись та глузувати з мене, рухаючи щупальцями, а іноді жестикулюють так, що мені здається, ніби вони діляться одне з одним жахливими жартами за межами мого розуміння. Лишався один коридор, який, відповідно до моїх нотаток, я ще не дослідив, а рушивши ним, я побачив, що повзу по колу просто до порослого травою скелета – Мій шлях йшов по спіралі, так само як і той, яким я вперше пройшов до центральної зали. Досягнувши повороту чи перехрестя, я рухатимусь курсом, що найбільше нагадуватиме мій первісний маршрут. Щоб ближче я був до свого страшного орієнтира, то жвавіші мої глядачі обмінювалися загадковими жестами та беззвучним сардонічним кепкуванням. Очевидно, вони бачать щось похмуро-кумедне в моєму успіху, сприймаючи мене без сумніву, абсолютно безпомічним при зустрічі з ними. Хай собі сміються. Я усвідомлював свою слабкість, але був озброєний вогняним пістолетом з численними набоями, з яким я прорву фаланги цих бісових плазунів. Надія вже здійнялася високо. Але я ще не підіймався на ноги. Краще поки що проповзти та зберегти сил для зустрічі з ящерами. Я рухався дуже повільно і був великий ризик заповзти у глухий кут. Але я наче все наближався до моєї кістяної цілі. Наближення до виходу надало мені нових сил. На деякий час я забув про біль, спрагу і нестачу хлоратних кубиків. Зелені створіння тепер скупчилися здебільшого біля виходу, стрибаючи та жестикулюючи, сміючись своїми щупальцями. Вже скоро мені доведеться мати справу з усією зграєю, а можливо і з підкріпленням, що могло надійти з лісу. Зараз я в кількох метрах від скелета зупинився, щоб зробити цей запис. Перш ніж з боєм прорватися назовні. Я почуваюся впевнено, бо навіть майже повністю виснажений змушу рептилій вдатися до втечі, не дивлячись на їхню кількість. Діапазон дії пістолета достатньо великий для цього. Потім відпочину на сухому, порослому мохом краю плато, а вранці тяжка подорож через джунглі на Теранова. Я буду радий знову побачити живих людей та будівлі, зведені людськими руками. Страшно сяють зуби скелета у мертвій усмішці. Близько до ночі 6.15. Жах і відчай. Знову невдача. Зробивши попередній запис, я продовжив просуватися до скелета – але наштухнувся на невидиму стіну. Я помилився ще раз, певно в тому самому місці, що й три дні тому, під час моєї першої спроби вийти з лабіринту. Не знаю, чи кричав я у розпачі. Можливо. Я був надто слабкий, щоб видати звук. Довгий час я просто лежав у бруді, геть спантиличений, а зелені тварюки ззовні стрибали та сміялися, жестикулюючи. Згодом я трохи прийшов до тями. Спрага, слабкість та виснаження ще сильніше обтяжували мене. Зібравшись з останніми силами, я вклав новий кубик хлорату в електролізер маски. Вже нерозважливо не враховуючи потреби для повернення на Теранова. Свіжий кисень дещо пожвавив мене, тож я зміг оглянутись довкола себе уважніше. Схоже, я був не так уже й близько до нещасного Двайта, як мені здавалося. Скоріше за все, я помилився поворотом десь недалеко. Був у одному з хибних коридорів, але все одно близько до входу З цією млявою надією я рушив далі Та вже за метр вперся в черговий глухий кут Цей коридор закінчився, як і всі інші досліджені мною до нього Отже, це був кінець Три дні пошуків не дали жодного результату А мої сили вже були вичерпані Скоро я збожеволію від страшної спраги, а кубиків невдовзі вже не вистачатиме для повернення. Я гадав, чому ці жахливі створіння скупчились біля входу, продовжуючи беззвучно насміхатися. Напевно, це була частина їхнього глузування, змусити мене повірити, що я наближався до входу, якого, як вони чудово знали, тут не було». «Мені недовго залишилось, але я не збираюся пришвидшувати події, як це зробив Двайт». Його усміхнений череп був повернений прямо до мене, посунутий щупальцями трав FG, що пожирали його шкіряний костюм. Дві бридкі порожнини без очей були набагато страшнішими від поглядів тих гуманоїдних плазунів. Вони надають мертвій усмішці, й бічної таємничості. Мені слід лежати якомога спокійніше та зберегти стільки сил, скільки зможу. Я скоро закінчу цей звіт і хочу, щоб його знайшли ті, хто прийдуть по мене. Закінчивши писати, я відпочину як слід, а коли стемніше є і ці істоти нічого не бачитимуть, я зберуся з усіма силами, що в мене є, та спробую перекинути сувій через цю стіну і ще один коридор назовні. Намагатимусь кинути його лівіше, щоб він не впав на голову комусь з моїх насмішників. Можливо, мій журнал загубиться назавжди, потонувши у багнюці, але я сподіваюся, що він впаде на одну з численних копиць трави, де його легко помітять люди. Маю надію! що коли він буде прочитаний, він не тільки попередить про цю пастку. Сподіваюсь, він змусить людську расу облишити ці сяючі кристали. Вони належать Венері. Хай тут і залишаються. Наша планета не так вже сильно їх потребує. Але намагаючись заволодіти ними, на мою думку, ми порушили якийсь страшний та загадковий закон. Закон – похований глибоко в сутності космосу. Хто знає, які темні та могутні, всеохоплюючі сили спонукають цих дивних ящерів так завзято охороняти свій скарб? Ми з Двайтом поплатилися, як інші люди поплатилися та ще поплатяться за свою нахабність. Що, як наша загибель, лише прелюдія, до набагато більших жахіть. Давайте залишимо в Венерії те, що належить їй. Я відчуваю наближення смерті. Дуже боюся, що не зможу перекинути сувій через стіну з настанням темряви. Якщо не вдасться, то я ще раз скоріше за все заберуть його, коли зрозуміють, що це. Вони не захочуть що будь-хто був попереджений про лабіринт, адже не дізнаються, що я написав тут щось на їхній захист. З наближенням мого кінця я відчуваю навіть деяку прихильність до цих істот. Хто може сказати, який з видів на теренах космосу стоїть вище у своєму розвитку на тлі безмежного розмаїття органічних форм Всесвіту? Їхній вид чи наш Я дістав із кишені кристал Щоби подивитися на нього В останній миті свого життя Він сяє несамовито та грізно В червоному промінні догоряючого дня Юрма рептилій побачила це Та їхні жести набули змін Поза моїм розумінням Цікаво, чому вони товчуться біля входу коли можуть наблизитись до внутрішньої стіни, увійшовши лише на пару кроків. Я вже майже зомлів та ледве можу писати. Все навколо йде обертом, але я ще не втратив самосвідомість. Чи я зможу перекинути суві через стіну? Кристал продовжує сяяти, хоч і сходять сутінки. Темно. Дуже слабкий. Вони все ще сміються та стрибають біля входу. Запалили свої жахливі смолоскипи. Вони що, йдуть геть? Здається, я чув звук. Якесь світло у небі. Звіт Веслій П. Міллера, керівника групи А, кристальна компанія Венери, Венеріанська Теранова 6-16. Наш співробітник А49 Кентон G. Стенфілд, що мешкає за адресою Мершал Ст. 5317, Річмонд, Вірджинія, залишив станцію Теранова вранці 6-12 для вилазки, керованої детектором. Мав повернутися 13-го чи 14-го. Не з'явився і надвечір 15-го. Тож я взяв літак-розвідник FR-58 та 5 людей екіпажу і рушив за ним тим самим маршрутом. Показники нашого детектора збігались з попередніми. Рухались за маршрутом до Еріксійської височини, вімкнувши пошукові прожектори. Потужності вогнеметів потрійної дальності та ядерних дециліндрів Вистачило б, щоб відбити напад будь-якої кількості місцевих мешканців, чи особливо небезпечної популяції Скорахів. Над відкритим плато ми побачили групу рухомих вогників, у якій упізнали смолоскипи аборигенів. Коли ми наблизились, вони подались до лісу. Приблизно від 75 до 100 особин. Детектор вказував на кристал у нашому секторі. Знижаючись, ми побачили у світлі прожекторів об'єкти на землі. Скелет порослий травою FG та вціліли тіло в трьох метрах від нього. Садячи літак біля трупів, пошкодили крило об невідомий об'єкт. Підійшовши до трупів пішки, ми зіштовхнулися з гладким, невидимим бар'єром, що надзвичайно нас вразив. Пройшовши вздовж нього до скелета, знайшли отвір, за яким був коридор, що вів безпосередньо до кісток. Хоч костюм був з'їдений рослинами, поруч лежав залізний шолом кристальної компанії з номером та ініціалами. Це був співробітник Б9 Фредерік Н. Двайт з команди Кенніга, яка вирушила з Теранова у самостійну експедицію два місяці тому. Між скелетом та свіжим трупом була ще одна невидима стіна, але ми легко впізнали у умерці Стенфілда. Він тримав журнал «Сувій» у лівій Русі та ручку у правій, тож, напевно, він писав щось, коли помер. Кристала не було видно, але детектор вказував на його наявність десь поруч з тілом. Ми на силу дісталися до Стенфілда, але коли таки зробили це, то виявили, що тіло було ще теплим, а поруч із ним у багнюці лежав чудової якості кристал. Ми одразу ознайомилися зі змістом його Сувою та вдалися до належних заходів, будучи попередженими про небезпеку. Текст «Сувою» являє собою вичерпну розповідь про це місце і є додатком до мого звіту. Перевіривши написане у Сувої, ми докладаємо його текст в якості опису нашої знахідки. Пізні записи Стенфілда свідчать про психічний розлад, але ми не маємо підстав поставити описане під сумнів. Стенфілд, очевидно, помер від поєднання сильної спраги, задухи, серцевої недостатності та глибокої депресії. Його маска була на ньому і ще могла надавати повітря, хоч кубик хлорату в ній майже вичерпався. Оскільки наш літак був пошкоджений, ми викликали по радіо Андерсона з ремонтним літаком FG-7, а також команду підривників з вибухівкою. Вранці FR-58 був відремонтований, і Андерсон полетів на ньому на базу Взявши з собою трупи та кристал, ми поховаємо Двайта та Стенфілда на цвинтарі компанії, а кристал відправимо наступним рейсом на землю у Чикаго. Пізніше ми виконаємо Стенфілдову пропозицію, найбільш розумну з ранньої частини звіту. Відправимо сюди достатньо солдат, щоб водночас здихатися всіх місцевих. Тоді матимемо доступ до всіх запасів планети, без жодних перешкод. Пополудні ми дуже ретельно й обережно обстежили невидиму споруду та використовуючи провідні дроти, зробили повну схему будівлі для наших архівів. Планування дійсно вражаюче, а зразок матеріалу ми відправили на хімічний аналіз. Всі ці знання стануть нам у пригоді, коли ми штурмуватимемо численні міста або аборигенів. Наші алмазні свердла типу С впорались з невидимими стінами, а підривники вже закладають вибухівку, готуючись до знищення лабіринту. Коли ми закінчимо, від будівлі вже нічого не залишиться. Вона становить загрозу для повітряного та будь-якого іншого транспорту. Згідно планування цієї пастки, іронічно трагічна доля спіткала не тільки Двайта, але й Стенфілда. Коли ми намагалися дістатися до його тіла від скелета, то не знайшли проходу праворуч. Але Маркхайм виявив отвір у вхідній залі, в 4,5 метрах від Двайта та в метрі півтора від Стенфілда. За ним був довгий коридор, який ми дослідили вже згодом. Але в ньому на самому початку праворуч був отвір, що вів прямо до тіла. Стенфілд дістався без виходу, пройшовши 7 метрів, якщо б знайшов прохід безпосередньо за ним. Прохід, який він певно прогледів у стані виснаження та відчаю.